Kniha 4, 49 až 51. Vasišta pokračoval. Poté před sebou mudrc spatřil obrovský strom Kadamba, jehož zjev byl v skutku majestátní. Zdálo se, že listím jako rukama otírá dešťové kapky či slzy své milované oblohy. Tisíci svými větvemi jako pažemi zakrýval prostor mezi nebem a zemí a stál tam jako kosmické tělo Boha, jehož očima byly slunce a měsíc. Květy, jimiž byl celý strom obsypán, se snášely na nebeské mudrce, putující nebem a včely, kterých tu bylo plno, pěly na počest svědců písně. Poznámka Následuje další podrobný a krásný popis. Konec poznámky. Mudrc přistoupil ke stromu, který tu stál jako sloup spojující nebe a zemi. Usadil se na nejvyšší větvy stromu a na chvilku svým pohledem přelétl všemi směry obzor. Naskytla se mu vidina kosmické existence. Poznámka. Popis všeho, co viděl, se nachází v kapitole 4, 50. Konec poznámky. Dášůrovi se podle jeho příbytku ve stromně začalo říkat Kadamba Dášúra. Začal zde provádět pokání a protože byl zvyklý na obřady popsané ve védách, vykonal je i zde, avšak pouze v mysli. Obřad provedený v mysli měl takovou sílu, že očistil jeho srdce a mysl a dášura dosáhl nejvyššího poznání. Jednoho dne před ním stanula překrásná nymfa v šatech z květů. Mudrc se jí zeptal, krásná paní, vaší nádherou by byl přemožen i samotný bůh lásky. Kdo jste? A ona odvětila, pane, jsem lesní bohyně. A vím, že nic na tomto světě není nedosažitelné pro toho, kdo přebývá v přítomnosti osvíceného mudrce jakým jsi ty. Vracím se z lesní slavnosti. Setkala jsem se tam s mnoha dalšími bohyněmi a všechny sebou měly i své děti. Jsem mezi nimi jediná, která dosud dítě nemá a jsem proto nešťastná. Ale proč bych měla být nešťastná, když tu jsi ty? Pane, dej mi syna, jinak se na místě proměním v popel. Mudrc sebral popínavou rostlinu, podal ji bohyni a řekl. Teď jdi, do měsíce tato rostlina začne kvést a ty porodíš syna. Bohyně rostlinu s vděčností vzala a odešla. Po 12 letech se k mudrci vrátila se svým dvanáctiletým synem a řekla, pane, to je tvůj syn, seznámila jsem ho se všemi obory učení a ty ho prosím pouč o poznání já. Vždyť kdo by nechal ze syna vyrůst hlupáka. Mudrc souhlasil, že syna poučí, bohyně odešla a od toho dne začal dášúra vyučovat chlapce poznání já.